Coperta a doua, de la sărăcie la prostituție, de la dorin la daring Diana, de la dependența de droguri la închisoare, de la satanism la titlul de regina vrăjitoarelor. Această autobiografie relatează implicarea tot mai a unei femei în bezna ocultismului și dramatica ei eliberare, o experiență extremă care oferă speranță, mai ales celor ce consideră că au mers prea departe pentru a mai putea fi iertați. Aici se încheie cartea de la magie neagră la Cristos, de Dorin Irven.